Amikor első otthonunkat rendeztük be a Scaledale House-ban, gyakran jártam különféle piacokra meg kiárusításokra, hát ha meg tudom venni azt a sok fontos dolgot, amelyre szükségünk volt. De valamilyen okból újra meg újra haszna vehetetlen tárgyakkal tértem haza. Nehéz lenne felsorolni mindegyiket, de volt köztük egy teljesen felszerelt vitorláshajó üvegpalacban, több sárgarész gyertyatartó, természetesen a kis koncertina, Továbbá egy emlékezetes vásárlás eredményekén, a világföldrajza 24 kötetben. Amikor Rovangardba költöztünk, megint fűtött a vágy, hogy segítsek. Az egyik nagyszabású elképzelésem az volt, hogy füves teniszpályát építek a hátsó kertben, főként a gyerekek kedvéért, de Helen és magam is nagyon szerettünk teniszezni, ha tudtunk időt szakítani rá. Mikor a pályát tervezgettem, rájöttem, hogy van egy jókora bökkenő. A labdát bármikor kiüthetjük a kertből, méghozzá jó messzire. Kézenfekvő volt, hogy a pályát magas hálóval kell körbevennem, és amikor egy halász jelent meg nálunk, aki nagy mennyiségben árult halászhálót, azt hittem, megoldódik a gondom. Azt mondta, a közelmúltban hagyott föl mesterségével, és olcsón adja el kiváló hálóit. Potom tizenkét fontért rengeteg tengerész összekötött hálót vásároltam, és a szerzeményemet büszkén mutattam meg helennek. Nem mondhatnám, hogy el lett volna ragadtatva. – Biztos vagy benne, hogy nem csináltál megint valami ostobaságot, Jim? Tudod, hogy milyen könnyű téged becsapni? – Miért atlankodtam? – Hogy engem becsaptak volna? Az lehetetlen. Te is láthattad, hogy ez a halász talpig becsületes ember volt. Fraser Birkből jött, tengerészkék kék viselt. Napban nyitott őszinte mosolygós arc. Még a kátrány és a só illatát is éreztem rajta. Azt mondta, ezek az utolsó hálói, és azért szabadul meg tőlük ilyen olcsón, hogy haza tudjon menni. Mm, – Nekem ez nem tetszik valahogyan, – mormogta helem. – Belenéztél a kocsiába, hogy van-e még nála több háló? – Az igazat megvalva nem. Teljesen fölöslegesnek tartottam. Hidd el, hogy ezúttal jóvását csináltam. Gyere, bebizonyítom neked. Kimentünk a gyepre, és kezdtem kibontani a hatalmas hálókötegeket. Elszorult a szívem a látványtól. A hálókon hatalmas lyukak éptelenkedtek. Egy részük több lábnyi átmérőjű volt. Helen kuncogni kezdett, miközben bontogattam az egyik lyukas hálót a másik után, megtántorodott és már kinyába nevetett. Te jóságos ég. <gül> mondta könnyei törölgetve, még jó, hogy legalább egy valaki gyakorlati ebben a családban. <gül> Há Istennek, én sose csinálok ilyen ostobaságokat. <gül> A kudarc megrendített, és mogorván néztem a haszna vehetetlen hálókat. Talán spárgával el tudom tüntetni a lyukakat, vélekedtem. Ugyan már, mondta Helen, aki már szinte magán kívül volt. Ne kezd el újra, rosszul leszek a nevetéstől. A hálók miatt bizony nem volt tiszta lelkiismeretem, és az elkövetkezendő hetekben nem is hoztam szóba őket. Ám többször, amikor senki sem látott, titokban kimentem velük a gyepre, hogy hát, sikerül befoltoznom a lyukakat. Nem sikerült. Ezután a kudarc után próbáltam valami újat kitalálni a kert csinosítására, hogy némiképp helyreállítsa megtépázott tekintélyemet. Az egyik vasárnapi lapban egy hirdetésre lettem figyelmes, az érzékeny növények védelmére alkalmas szerkezetet reklámoztak, és arra gondoltam, hogy ez az, ami nagyszerű szolgálatot tehet, jord, és zord, éghajlati viszonyai közepette. A képen hosszú, rendezett sorokban álltak a tetszetős és igen hasznosnak tűnő alkalmatosságok, ráadásul rendkívül olcsón ajánlották őket. Nem szóltam Helennek, hanem írtam, hogy küldjenek nekünk egy jókora készletet. Azt hittem, a küldemény valamilyen hatalmas ládába fog érkezni, és nagyon meglepődtem, amikor a postás megjelent egy szerény méretű lapos csomaggal. El sem tudtam képzelni, hogyan férhet belé az, amit a képen láttam. A rejtét gyorsan megoldódott, mert kiderült, hogy amit én erős műanyagnak hittem, az valójában közönséges, gyenge, polietilénfólia fólia volt, ráadásul a további alkatrészek rengeteg vékony drótszálból álltak, és nem lettem okosabb a használati utasítástól, amely arra buzdított, hogy az arudat csúsztassam a béhoronyba, majd kössem össze a C bordával. Sohasem boldogultam az e dolgokkal, és őrítő órákat töltöttem a drótszálakkal való bíbelődéstől, miközben Helen kíváncsian figyelt. Tervemet kénytelen voltam megvallani neki, és felbosszantott, hogy milyen lemondóan vette tudomásul a dolgot. Két kedve nézte az összegabajodó drót szálakat, szája széle megrándult, mintha egy széles vigyort akart volna elfolytani. Én azonban nem adtam fel a harcot, s végre összeillesztettem egy sor drótszálat. Aztán neki láttam, hogy a vázat beborítsam a műanyag fóliával. Az eredmény szívfacsaró volt. Helen kijött, hogy ismét meglessen, miközben én szomorúan szemléltem azt a valamit, ami egy hosszú, alacsonyan kihúzott szárító kötérre emlékeztetett, és vigasztalanul részben a drótokra tapadva lobogott rajta a szélben a fólia. Feleségemnek ez már túl sok volt a házfalának dőlt, és csak egy-két percnyi feltartóztathatatlan nevetést követően sikerült bemenni a házba. Én ott maradtam a kertben, hogy mentsem a tekintélyemből azt, ami még menthető volt, de már nem tudtam elviselni a fóliák látványát. Amilyen gyorsan csak tudtam, visszaraktam őket az eredeti csomagba, melyet a garázsban rejtettem el. Újabb katasztrófaért, és s Ázsion még mélyebbre süllyedt. Egy héttel később Vizitkörútamról hazatérve szokatlan hangulatba találtam helent. Nagy szemeket meresztett, izgatott volt, alig kapott levegőt. – Gyere, Jim! – mondta, s a nappaliba vezetett. A bútorok nem voltak a helyükön, ott feküdt viszont egy nem mindennapi szőnyek. Hatalmas, rikító színű vastag és egyenetlen felületű darab. – Hát ez meg mi a csuda? – kérdeztem. Ellen még gyorsabban kapkodta a levegőt. Ma délután egy férfi járt itt ezzel a csodálatos szőnyeggel. Eredeti Kazbách. Micsoda? Kazbách. Nagyon ritka keleti szőnyegféle. Keleti? Igen, a férfi Indiából érkezett. A határon kapta egy törzs tagjától. Egy törzs tagjától? A határon? Kezdett zúgni a fejem. Mi a csodáról beszélsz egyáltalán? Ellen kihúzta magát. Pedig elég egyszerű a dolog. Ez a csodálatos szőnyeg a lehet. – Szükségünk van rá, és nagyon előnyös áron juthatunk hozzá. – Mennyiért? – Húsz fontért. – Micsoda? – Nagyon olcsó, mondta Helen elpirulva. – Eredeti kazba? A férvi azt mondta, különben több száz fontba kerülne, de neki szerencséje volt, hogy találkozott azzal a törzsbélivel. – Ó, ne kezd újra! – mondtam. – Egy szót sem hiszek el ebből az egészből. – Hol az az ember? – Bármelyik pillanatban visszajöhet. – Mondtam neki, hogy te is beszélni akarsz vele. Hát ezt jól tetted. Lehajoltam, és végig simítottam a kezem a kászbákon. Mintha tüskébe nyúltam volna. Szúrós fonalak álltak ki belőle, amelyek valósággal belemélyedtek az ujjamba. Egymástól néhány hüvelyknyi távolságra lévő rikító színű díszítések a féle buckákat alkottak, amelyekben bárki megbotolhatott. Soha nem láttam ehhez fogható szőnyeget. Indulatos szavak kívánkoztak a számra, de megőriztem lélek jelenlétem. Tudtam, jobb, ha hallgatok, mert már sok a másik terhelte a számlámat. Nem mondhattam el, milyen borzalmas a szőnyek. Jelszavam csak is az óvatosság lehetett. Ele, szóltam gyengéden, biztos vagy benne, hogy kell nekünk ez a szőnyek. Nézd csak, olyan göröngyös, hogy nem lehet becsukni tőle az ajtót. Szavaimat a gyakorlatban is demonstrálta. És nem gondolod, hogy a színei túrikítóak? Feleségemen látszott, hogy kezd elbizonytalanodni. – Hát, lehet, hogy egy kicsit elhamarkodtam a döntést. – Na, de azt hiszem, a férfi megérkezett. Ellen bevezette a szőnyeg szakértőt, egy negyvenes éveiben járó, kellemes arcú fickót, akiről lerít, hogy bármit el tud adni bárkinek. Szívélyesen mosolyogva megszorította a kezemet, és átnyújtott egy névjegyet annak igazolására, hogy világlátott ember. Aztán csak úgy ömlött belőle a szó. Fogait kikivillantotta, ahogy az egekig magasztalta a takházbakot. Szemét soha le nem vette az enyémről, és a hatás hipnotikus volt. Amikor azonban arról a törzsbéléről kezdett beszélni, akivel a határon találkozott, sikerült összeszednem az eszem és leállítanom. Nagyon köszönjük, de valójában nincs szükségünk a szőnyegre. A férfi elképett, és nem akarta elhinni, hogy eldobjuk magunktól az égből pottyant lehetőséget. Én azonban kiméletlenül kitartottam udvarias elutasításom mellett. A férfi csak beszélt, beszélt és győzködött, de ahogy az ár mind lejjebb süllyed, egyre több baljósan ismerős fordulattal kitott beszédét. Nézzék az önök kedvéért! Amit mondok szóró-szóra igaz. Nagyon őszinte leszek. És így tovább míg végül sikerült gátat vettem a szóáradatnak. Segítek kivinni, mondtam. A férfi, aki szemlátomást mélyen csalódott bennem, lehorgasztotta a fejét. A szőnyek hihetetlenül nehéz volt, gyászos csöndben tántorogtunk kifelé, és útközben ezrével hullatottuk el a sokszínű bolyhokat. Miután a férfi elment, nem sokat beszéltem az incidensről, sőt, azóta is inkább kerülöm a témát. Azok után, amiket én tettem, mi sem állhat távolabb tőlem, mint az önteltség. Kettőnk közül kétségtelenül Helen gondolkodása az észszerűbb és gyakorlatiasabb, csupán a Kazbach szőnyeg jelentette egyetlen eltévejedését. De azért az évek során, valahányszor a szokásosnál nagyobb galibát okoztam, mindig jó leső érzés volt tudni, hogy van egy ütőkártyám. Ha minden kötél szakad, bármikor hivatkozhatok az eredeti Kazbachra.